وعنا تقوانا بعزم الأبات وعنا تقوانا بعزم الأبات آه آه آه آه آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي وراء من سرامى العمر يمضي وراء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر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 Zatim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zahvaljujem Allaho subhanahu wa ta'ala na njegovoj blagodati, što se ponovno okupio na ovom istom ubarač mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima istije. Znali smo da ćemo znači. večeras govoriti drugo Allaho te wa ta'ala ime, a to je ime El Džabbar. I prošli put smo govorili da ova imena koja sada dolazi, to su imena snage, moći ponosa, da običan rob stvorenje svati i razumije koliki je njegov gospoda. Prije smo ukazivali na imena, jel? Uluhijeta, Rububijeta, da mo, Allah te barekva motri vidi da ništa nije skriveno. I to isto ukazuje na lahu Usmano Tala veliku moć. Međutim, ovo ukazuje na lahu Usmano Tala snagu, njegov kudret i moć. Ovo ime El Džabar, U jeziku označava i snagu da je, znači, kada se opisuje čovjek da je snažan, jak, velik, ogroman, to su jeziku ima, ima značenje. Ezuhri je kazao, el džabar znači nešto veliko, nešto visoko, što ruke ne mogu dohvatiti, što je iznad drugu Koliko god da pokušaš, dohvati, ne možeš to uhvatiti, niti tače. Znači, nešto što je veliko ogromno visoko. Zato su orapi kazali za palmu, za palmu da je ona znači nahletu džeparetu. Palma koja je izrazito visoka, znači izrazito visoka i isto tako debela. Znači kao stavlo da joj je debelo, a ona je izrazito visoka. Tako su opisivali, znači ovo su vije pozitivne opisi palme koliko je cijeljena kod njim. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Musa u sanan i njegovim sledbenicima koji su došli od tog najgrada u Užu nisu htjeli ući zašto pa kažu qalu Musa inne fiha qauman jabbarin o Musa zaista tu živi narod koji je snažan jabbarin ja nisu i se strahas vel zašto vas pa kasle poskazali ljudi ti tvoj gospodar pa se borite mi ćemo odjeći ostatak obuzeo je strah A vidjet ćemo ispoznaje ovih imena, El Aziz, El Džabar, El Mutekebir, duljeva u srce vijednika snagu da je njegov gospodar moćan, a kada je gospodar moćan velik, snažan, na tvojoj strani, posle toga nema više straha u tvojom srcu od neprijatelja ili bilo koga ko ti želi nanijeti bilo kako zlo. To je Mumin osjeća, zato je Mumin opisan u onom snažanje, bolji od onog slabijeg, je imam nevi kažem prvi urišanje, čega se ne bude kad se poveže, zato smo kazali sve ova imena su povezana jedna s drugim u značenjima, kada sva jedno pomogne da sva drugo, a drugo ti pomogne da sva tiš ono prvo, koji koji se radioje, koji radio, se pokošao, znači na i sva ti značenje. Zatim Allah džele šanu kada prenosi govori sa alejih selam kada prorokorio poljevci, šta je kazao? Wa birran bi walidati wa lam yaj'alani jabbaran shaqiya. biti dobar prema svoje majci i nikako nijeću biti nasilnik, džabar, ovdje znači spominje, džabaran šafija, nijeću biti nasilnik, niti nesvetan kako? Zato što ako se bude pridržavao, a on se pridržavao, i to je običao, Allah s.b.a. je natahnuo da to kaže, da će biti takav dobar prema svojoj majici, činti joj dobročinstvo, i neće poslije toga niti zaželiti, neće biti nesvetan, neće biti nasilnik, u čemu? U kršenju, Allah i d.b.a. je na redbi, Kako je gospodar mu naredio da to radi, on će to radi, sašao da isto tako neće biti nasilnik kada je u pitanju pravo njegove majke, nego će ci jeti, poštovati to kako gospodar svetova to traži, traži od njega. Što vidimo znači da ovdje ima značenje čovjeka koji se osili da je silnik. Zati se za čovjeka koji se uzoholi, isto tako u arapskom kaže tajabber rajul te džrpere, znači od ovoga, te džrpere džuru osilio se, oscilio se, pomislio da je nema niko jačiji jači od njega. I ovo su sve značenja, značenja u jeziku. Ovo Allaho Tebare Kvetala ime se spominje samo jedan put u Koran, poput imena kojeg? Koje su do sad ime kazali se spominje jedan put? Salam. Još? Mutus. El Kundus. I to se u sure Haš, 23. ajta. Allah Subhanahu wa ta'ala kaže Hu Allahul lezi la ilaha illahu al-meliku l-quttusu s-salamu l-mu'minu mutakabbir Mutakabbir je slavić, inša znači on, Allah Subhanahu wa ta'ala je gospodar koji je zaslužan da se so obožava pored koje drugog istinskog Boga nema, i onda se opisuje ovim imenima. U ovom ajetu je spomenuto deset Allahov i lijepih imena. Što znači, ko nauči ovaj ajet, nauči je naučio deset Allahov i lijepih imena. Mi već raz radimo deveto ime, još jedno je ostalo, i u potpunom smo deset imena. Što znači da je ostalo koliko još, da naučimo 99, a naučili smo, znači mašala puno. Znači ovdje Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ovom jedinom mjestu spominje, spominje ime El Džabar. Značenje kada se odnosi na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Taberi, Rahim Allah kaže, El Džabar je onaj koji upravlja ili popravlja stanje svojih robova, upućujući na stvari koje vode svakom hajru. To je El Džabar, jedno značenje, znači oni koji su pokušali da dokući značenja učenika. Zatem kad tade, Rahimahullah je kazao, ili že bar onaj koji je primorao svoja stvorenja na ono što on hoće od svojih naredbi. I ovdje ćemo imati jednu meselu večera sa kojima, jedno štedijskog pitanja, to da li su ljudi primorani da budu takvi kakvi jesu. Da li je lač primorao ove ljude, da neko dobar, neko loš, neko čini dobro, neko čini loše. Jer vidite od značenja onaj koji je primorao svoje robove, jel, koristi se primorao. Zatim, al-Hatabi je kazao, al-đabar je onaj koji je primorao stvorenja na ono što ono, on subhanu o tala, hoće od svojih naredbi i zabrana. Zato se kaže u jeziku, primorao ga je vladar da da hiljadu, jel, zlatnika, dirhima, dinara, nešto. Znači, država, kad, kad ti nared je obavezno da daš, primorao te na nešto. Tako i ovdje kažu na propise zabrane da je taj gospodar sve tva primora svoje svoje robove kurtubi znači van kurtubi zujaji, bejheki, su znači peki su zabije su sljedeće znači a to je da džebar je onaj koji je visoko iznad stvorenja el ali znači da ima značenje el ali koji je visoko iznad iz sastvorenja imam şevkani rahimehullah je kazao Allah silni el džebar moćni snažni je vlastnik svake sile, moći i vlasti Džabarut, tako se kaže na arapskom, jer su Arapi, kaže zvali svoje kraljeve Džabar. Kad se opisuju kraljevi, znači kralje posjeduje moć, snagu, određenu, ono koliko alate, barika i tala dao, nazivali su kraljeve, znači ovo je imenom El Džabar. E sad i Ula je kazao, El Džabar je onaj koji je visoko uzdignut El Ali koji ima značenje El Khaar koji se pokorava, koji svim stvarima upravlja. To je kazao Sadi Rahimahullah. El Razi pokušao je da svoji sve navedene definicije koji su kazali pa kaže nekoliko značenja. Prvo značenje, znači El Razi spominje da je El Džabar u značenju onaj koji je visoko uzdignut iznad, iznad stvorenja. Drugo, da je on taj koji popravlja stvorenja, pa kaže liječi oboljele ili polomljene koste. Subhanu. Ko daje, ko čini da će da kosti zarastaju? Allah Znači, koliko ljudi to pripisuje gospodaru svjetova ili pripisuje medicini, doktorima ili ovoj savremenoj tehnici. Zatim kaže, onaj koji popravlja stanje siromašni, odnosno siromašne, čini bogatim. El džabar. I treće značenje, onaj koji sve savladava. Onaj koji radi ono što on Subhanova tala hoće. Znači ništa nema da izlazi iz njegove volje i njegove želje. Radi i čini samo što on Subhanova tala hoće, a u isto vrijeme dešavaju se stvari samo što gospodar Svjetova hoće. I to su je mjestilo kako su i posel posel govor tako Zato je kazao zaposlanika sallallahu alajhi ve selleme: Ti ni u kom slučaju i ne možeš utjerati niti natjerati na načini da budu uvjeren. Ači, poslanik sallallahu alajhi ve sellem koji je bio najodobranije stvorenje, najodobraniji poslanik kod gospodara svjetova, nije posjedovao to da nekoga natjera da nešto učini. Jer Gospodar je taj koji radi i čini što On hoće. Nešto mi hoćemo, što mi želimo, što mislimo da možemo. Nikada. Allah te barek vatala kaže za poslanika na tebi ništa drugo nije nego da dostaviš. Zato su mi ti koji dostavljamo, pojašnjavamo, a Allah te barek vatala upućuje koga On hoće da daje i daje kome On hoće. Tako da smo mi, alhamdulillah, njegovom voljom i njegovom željom upućeni na ovaj pravi put koji je jedini pravi put kod Allah Tebare Kvetala priznati. Tako da učinjaci zaključuju, da je ovo prvo znači, da je on Subhani Avatara visoko iznad stvorenja, da su to sifati ili da je to sifat svojstva Allah Tebare Kvetala njegovog zlata bića, da je on svojim bićem uzdignut visoko iznad stvorenja. A ovo drugo, da on popravila stanja, staja svojih robova, se brinije onima, da su to svojstva Allahovog Allahovi radnji i odredbi. Znači, Allahovi radnji i odredbi. Na ovu je i hadis poslanika sallallahu alihi wasallam odnosno one prilike kada se je popeo na minber kako prenosi ibn ame -a, a prošli put smo citirali taj hadis gdje kaže da je proučio poslanik sallallahu alihi wasallam na minberu ayn oma qadarullaha haqqa qadri والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اما يشركون فوت شيتاء القران سجدت صلى الله عليه وسلم ذاتي بوشو pomirati svojom rukom pa kaže u ajetu gospodar svjetova oni nisu ma qadarullah haqa qadri idara se čini da ljudi Allah nije naučio da ispoznalo kako njemu subhanahu Oni kaže, ne nisu spoznali gospodara onakog ako njemu Subhaneu Otala dolikuje. Ukazuje nam ovoć, veličinu, snagu. Samo takav je zaslužnost obožava. A on će Subhaneu Otala, šta? Zemlju kompletnu i sve što je na njoj držati u svojoj šaci na sunnjem danu. A nebesa će smotati svojom desnicom. I zatim kaže Subhanahu wa ta'ana Neka je uzvišen takav gospodar Amma jušrikun Od svega onoga što mu pripisuju i čime ga, znači, od manjkavosti opisuju Koliko je uzvišen Pa kaže poslanisa Allahu aljihveseleme Kada je počeo pokazivati svojom rukom, znači da okreće i pokreće svoju ruku Kaže gospodar svjetova sebe veliča Allahu akbar Ovi majetom je gospodar svjetova sebe veliča Pa kaže Enel Djebbar, ja sam sve mogući. Taj silni, snaži, jaki u kojem govorimo načeras. Enel Mutekebir, ja sam gordi. Enel Melik, ja sam istinski vladar. Tog dana neće biti drugi vladar, tu smo govorili. Zatim kaže, Enel Aziz, ja sam silni. Na kraju govori, kaže, Enel uh, Kerim, ja sam plemenin. Opisuje se gospodar, znači, u tom trenutku, pa kaže ashabi, u tom trenutku se zatresao arš, odnosno prijestao kuslanika sallaha i sada na čemu je bio mimber. Da smo, kaže, pomislio da će biti protjeran uzemlju zajedno s njim. Koliko se je zatresao. To značenje su snažna, velika, a smo mi smaha takvi da ne možemo da shvatimo, nego pokušamo na neki način da malo, malo, znači, dokućimo od tog značenja. Kada gospodar kaže, Anel Džabar. A znam se na sudjem danu kada gospodar budi to govorio. U drugom hadisu, koji su tako vjerodosen i vnomer, isto spominje da će gospodar svjetova na sudjem danu uzjeti i nebesa i zemlju u ruku. A zatim će kazati Anel Džabar. Ja sam sve moguć, Anel Melike. Ja sam taj poistinsku vlast posljedio ovoga današnjeg dana, I zatim će kazati Eynel Džeparun, Eynel Mutekep Birun. A gdje su oni silni cvrljalku što su se silniji pokazivali ljudima da su silni, snažni i jaki? Eynel Mutekep Birun. Gdje su okolnici koji su hotili zemlju a misli da su oni jedini? je najveći, najjači, najsnaži. Tada, kada će gospodar to kazati? Kada bude smotao nebesa i zemlju, a prije toga će se punti u rog, pomrijeće stavnici iz zemlje i stavnici nebesa. Niko neće ostati. Ko će odgovoriti gospodaru svjetova na ove ovaj riječi? Na ovaj upit? On subhanu wa ta'a odgovorit će sam sebi. Lillahi Danas vas pripada jedino Allahu koji je l'kahar, koji se pokorava. Ima li da se može oduprijeti njegovim narodama? Njegovoj odrezbi? Nema sve usmrtio, što znači da je on džebar koji je sve ljude podčinio, primorao, naš na tu smrti, malo da se Bože odupreti njegovoj volji, njegovoj želji, nikom. Da li neko može kazati ja ne želim tog dana tu budi na tom mjestu, ne želim da nestanem, želim da ostanem. Ima neko da može svojoj i moći, makoliko izgledala danas ove snage kod pojedinaca velike, da li mogu odgovoriti tog dana. Nije će moći niko odgovoriti, zato će gospodar svijetova sam sebi odgovoriti da ta vlast pripada samo njemu jedinom koji se pokorava. Zatim, plodovi vjerovanja u ovod Allahu Tebarekeva i Ta'ala ima. Prvo znači od plodova, da smo saznali Allahu Osmohana i Ta'ala jedno od imena, Al-Jabbar u značenju koji je snažan, jak, velik, koji je iznad svih stvorenja, A to automatsko upućuje da mu se niko od a ne može približiti, primaći osim njegovom subhanu wa ta'ala voljom. To je prva stvar, znači, da mu se od a niko ne može primaći, niti približiti osim njegovom subhanu wa ta'ala i Mi znamo ko se približio Allahu te barekeve ta'ala, jel? U noći Israela, <todit> ali mi rađi, ko? Muhammed Ali, salatu wa sallam, odšao tamo gdje nijedan melek nije došao. I razgovarao sa gospodaram svjetova. Zatim drugo, stvorenja se ne mogu zauzimati za druge. Osim njegovom Subhanom Vatala voljom. Stvorenja ne mogu ništa kazivati niti pričati osim njegovom voljom. Bibi ja večeras ne mogu pričati, ne mogu dizati ruke, ne mogu treptati, ne mogu ništa činiti, pokritati. Osim njegovom Subhanom Vatala voljom. Kao što nije. Sve što radite, sve što činite, to sve njegovom voljom. Allahum subhanahu wa ta'la voljom. Da on ne želi, da želi drugačije imiti, drugačije ne bi postupio. To ima novo ovo Allahum tebare ime El Džrban. Treće, stvorenja nisu u stanju stvorenja nisu u stanju nikakvu štetu na njenu. Niti kako dobro pribaviti. Osim njegovom tebare kevetala apsolutnom savršenom voljom čini što on subhanahu et ala hoće, daje što on hoće, uskraćuje ono što on subhanahu, subhanahu et ala hoće. Zatim, to je sve znači bilo od prve spoznanje El Džabar prouzrokuje ili automatski se svrta je razumijeva ove tri stvari koje smo spomenuli. Drugo, Allah je taj koji je stvorenja primorao. Pazite, znači stvorenja je primorao, počinio na ono što on subhanahu et ala hoće u stvaranju ustvaranje stvaranju. Da li ti neko pitao kako želiš bit Gdje se želiš roditi? Kako želiš živjeti? Da li si imao znači, vođu za to? Nisi imao vođu za to. Da li si uvog za to? Nisi. Što znači da si došao te Tebare Kevetala voljoj na ovaj svijet. Da je on odlučio te stvori. Pa te znači učinio da budeš na jedan od namjestnika Dunjaluka. Sve iz njegove Tebare Kevetala volje. Allah subhanahu wa ta'ala upajašnjavajući ovo u Bur'anu kaže in nema iza rade šaj'an en je kule lehu kum jekun kada Allah te bareke ta'ala odluči nešto da učini, da bude on samo kaže kum fe jekun znači nema da se savjetuje, da traži mišljenje nekoga šta misliš, kako bilo, da li može, kao što mi radimo ne, gospodar sve to on odlučuje i on daje da se to sprovodi, i on čini da se to dešava stvoritelj svega. Zato je ono El Džabar. To je sve značenje imena El Džabar. I niko, znači, nema pravo, niti ima mogućnosti, niti ima snage da pomisli da se može takvi narodno suprostaviti. Zatim, poslije ovoga, Allah te bareke o u drugom, na drugom mjestu kaže Ehagaj redinillahi jebgun. Zdari oni žele neku drugu vjeru, mimo Allahove vjeri. Znači mimo Islama pa kaže وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدِ تَوْعَمُ وَكَرْحَ وَإِلَيْهِ يُرْجَوُونَ A njemu se pokoravaju, kaže, svi koji su na nebesima i na zemlji Svi mu se pokoravaju, htjeli to ili ne I njemu ćete se svi vratiti Sve mu se pokorava, i što je na zemlji i što je na nebesima Htjeli oni to ili ne Da znači, ima neki kosmički znakovi i ajeti koji sve moraju da da se Allahu te bareke vetala pokore u tome. Ema i neke šerijaske Allahu te bareke vetala svierice <kuh> i volje koji traži od ljudi znači u šerijetu obožavanje, pokoravanje, pokoravanje, o kojem ćemo kovoda, posegovoriti. Zati Allahu te bareke vetala je primorao podčinio stvorenja onome što on želi i što on, subhanove tala, hoće od nared bih zabrana. Kako to? Pogledajte da bismo shvatili. Znači, ovdje je jedna mesela gdje, su, gdje se pojavila sekta Džeberije, koji opisuju gospodara svjetova da je on taj koji je primorao stvorenja njihove postupke, pa kažu da čovjek ne može činiti ništa, da je to srb Allahom voljom, njegovom snagom, njegovim kadrom određenjem, u smislu da nema svoje volje, da je to sve što te barek vetala želi i hoće, a ti ne učestvuješ u tome nikad. Poput kaže, poput lista na vjetru. Kada vjetar pune s jedne strane, lista ne može znači, evo, suprostaviti tome, nego ga i vjetar nosi lijevo, desno, gorle, dole, hoće li pastiti, neće potišnje ga spustiti. Na, nema snage da se oduprije. Nikak je bolje taj list, znači, da kaže želimo s godnje strane, pastili s donja, ne može se oduprijeti tome. I oni kažu da je čovjek poput lista na vjetru. Ili poput perke. Znači što je lagano, lepdi u zraku, onako kako vjetar želi okreće na koju stranu hoće. To je njihovo objeđenje, njihovo mišljenje. Međutim, Mehli sunnet tako ne smatra. Niti može. Nego mi potvrđujemo da Alma Tebarek i Vetala ima svoju apsolutnu volju. Univerzalnu volju. Ali isto tako je podario nama tu dijelimičnu volju da odlušujemo, da li želimo, da li ne želimo. Kako? Ovdje kažemo da Allah dželešanu e, znači primorao podčinio stvarjenja nad naredba i na zabrane. U smislu kako? Allah dželešanu je odredio šerijat, je rozakod. Nikoga nije pitao da li se vi slažete s tim. Nije to demokratija današnja, je l'mo. Hoćemo neki zakon pa ti svoje, ja svoje i na kraju vidite gdje dobaro. Znači, Allah Jelšanu je, on odredio Subhanu Atala, zna šta je najbolje za ljude, zna ono što im najviše odgovara, njihovoj prirodi, životu, jer je on stvoritelj nas. Poput čovjeka koji je izumio jel, ovaj odje ovaj, ovaj, laptop, on zna šta treba, kako treba dati upustu. Ako bude se priježao tog upustva, to će da živi kod godinama išala. Ako bude što što radi, što nije u skladu sa propisima, kako je on to sredio, to će da se pokvari. Allah Jelšanu zna Nas. zna šta nam paše, šta nam odgovara i šta je najbolje za nas, a to je njegov širijat, vjerozakon koji objavio. Ali ga je on objavio i sačinio, bez da je pitao bilo koga oko toga. Da li se neko slaže ili ne. Što znači da je on primorao čovječanstvo na taj vjerozakon s te strane. Nikoga nije pitao da li želiš, da li ne želiš. Ali ti ga je učinio obaveznim da ga slijediš. Učinio ti ga obaveznim. S druge strane, je zadovoljan s tim da se to slijedi a s druge strane nije zadovoljan sa onima koji to ne slijede. Ali on nije zadovoljan, podbije to, ali ovdje dolazi, znači, do izražaja naša volja. Znači, Elan je to obavezao, primorao čovečanstvo na taj vjerozakon, ali ovdje dolazi naša, naša volja, izražaj naše volje, da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. Da li ćemo mi se odazvati njegovom pozivu ili ne. Da li ćemo slijeti ili na izegle velike milosti prema svijetom na čovečanstvu, ne samo da je dao upustvo čovečanstvu Kur'an ili bilo koju svijetu u knjigu koja je došla prije Kur'ana, tek tako, a da nije slava poslanika koji će pojašnjavati taj Kur'an. Odnosno, bilo koju drugu svijetu u knjigu da pojašava te propise, da ukazuje na Laha, Subhanu, Ovatala, poput Kur'ana i Muhammeda, a.s.v. I svoje milosti je slava poslanika spuštao knjige da bi opet bila uputa čovečanstvu. Što znači da je Allah džalaluh šanu priborao čovjekstvu ljude na nešto, ne bi obavezao sebe, odnosno ne bi propisao sebi da će spuštati knjige. Da će slati poslanike, ako sve što ljudi podijelili, vjernici, nevjernici, nema znači mudrost u tome. To nije hikmet. Ali Allah o te barikovala hikmeta takva da je odredio te knjige i učinio je obaveznim Mora od sve ljude da slijede to. A su ljudi ti koji se podvajaju ili glave okreću ili slijede, slijede toga. Allah Jerašanu u suri Majde kada objašnjava jedan određeni dio propisa na kraju kaže Inna Allahe jahkumu ma juridu. A Allah je taj koji propis se određuje kako hoće. Znači, ne je pravo niko da propis se određuje. Da nešto čini može, ne može osim Allah Subhanahu wa ta'ala. I on je taj znači koji propis se određuje. Na nama je da se odazovemo tome je nam je obaveza podala subhanahu wa taala zatim kaže na drugom mjestu šera'a alekum ma wasa bihi nuhun wa zalzuhaina ilejke ma wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa kaže la tebareke ve taala on nam propisuje uveri ono što je propisao Nuhu alayhi salam I ono što je tebi Muhammed u alejsatu selam objavio znači koga dajte kako gospodar Sveto objašnjava da su sve vjere odnosno sve svete knjige koje su dolaze da bila jedna vjera jedan poziv i jedan Bog koji se obožavao svim tim svetim knjigama do poslanika Salih od Igleselena. On Ona, znači daje propise i objavljuje vjeru kao što je objavio, kao što je propisao ono u alejsatu selam i tebi Mohamede, što objavlja što spušta i Ibrahimu alejsatu selam imusavu aljehi srvam, isavu, sve to jedna jedina vjera koja je, koja je koja je telak priznata, i nemojte se podvajati u njoj. Nemojte se podvajati, što znači, da ti je dao volju, da li ćeš ili nećeš, kaj nemojte se podvajati, da je htio, znači, da učini sve ljude na jednom, učinio bi gospodar sve to, jer je u moći. I ima apsolutnu tu snagu da sve ljude uputi ako hoće, što znači, da nije nikoga onaj primorao na određen, određen postupak. Jer ono što pokazuje i dokazuje jeste da gospodar Svjetova je slao i virovjesnike, ispuštao knjige i da su pojašnjavali i da su sljbenici poslanika pojašnjavali, znači šehovi do danas i do sudnje i dana će se pojašnjavati i ljudi pozivati hoćeš prihvatiti ili nećeš prihvatiti. i znači, na lijep, mudar način. Zašto ako su ljudi već primorali nešto, zašto ćeš ih pozivati, zašto ćeš ih vraćati? Ako Allah temare koji je tada primora jedne da budu vjernici, a jedne jedna znači da ne budu vjernici. Što znači da je netačna tvrdnja i nikako nije prihvatljiva da je Allah Jelešanu jednu skupinu učinio vjernicima, jednu nevjernicima, odnosno da je primorao jednu skupinu da budu vjernici, vi ste samo vjernici, a vi ste nevjernici. Nego Allah Jelešanu kaže pa po pojašnjava, وَاكُلِلْحَكُمِ رَبِّ i reci istina dolazi samo od vašeg gospodara. Pogledajte nastavak. Istina dolazi samo od vašeg gospodara. Ko bude htio, neka vjeruje. Ko bude htio, neka vjeruje. A u nastavku vemen ša e fel jak fur. bude htio, neka ostane nevjernik, neka bude nevjernik što Allah Jošanu volju kome stvorenjima, da imaju učešće u tome da li će odabrati ili neće odabrati pravi put. Da li će slijeti tu istinu koja dolazi od gospodara svjetova ili će joj ostaviti, znači i ostati, ostavit, ostati u tminama zabude, gufra i nevjestva. Zatim, još jasnije gospodar svjetova pojašava pa kaže, Onefsi vana sauvaha. Koje se dušom i stvoriteljem te duše koji je stvorit. Pa kaže, koji je učinio toj istoj duši, tom čovjeku put istine i put zabude jasnim. Učinio je put jasan, zabude, put istine i posljed potvrđuje kako će ko šta odabrati. Pa kaže, uspjeć onaj koji je očisti, koji je pročisti, ko bude htio, da je pročisti, takav će uspjeti. Znači ko budi želi da se trudi, da pročisti, da je očisti, da bude vijerni, da bude mu'minata duša, takav će uspjeti. A strada će, kaže, vapedhave mendesaha, a strada će svaki onaj koji ne bude se trudio, koji ne bude htio, koji bude ostavio njuda, znači luta na stramutici. Što vidimo jasno da gospodar to ovdje daje volju i čini da su ljudi ti koji biraju hoće ili neće pravi put. Učestvuju u tome. Jedne prilike, šehr al-Havali spominje o svojih šehova, da su govoli, kada su tumačili o, značenje Allahove tebare kevetala volje i, i, i volje čovječanstva ljudi, kaže, desilo se da jedne prilike putovao jedan musliman za Londoni u toku putovanja, sjedio je pored njega nevjernik na stolici i dok su putovali, pita ga nevjernika, kaže, Koliko je ostalo do, do slijetanja? Kaže, još pogoda, kad je ruk, još jedan sat inšala. <laughs> neko inšala, kaže, šta sve koji je inšala, šta to znači kako boda, kad je sat vremena? A kada to običaj, svakog muslimana, uopće, kada je inšala, jel? Čvrsto vjerio u to da nema ništa bez lahoj odredbe i kadra određenja, ali kaj, kaže, kaže on, što će to inšala, počeo sam, kaže, imamo avion, imamo pilota, ima tu jeli, gorivo i sve, I imamo ono već određeno precizno vrijeme za koliko, je, koliko taj lijet traje, dva, dva i pol sata, tri, to je to, nema što to goriš inšla. sve imamo. Kad je musliman opet vjeruje da nađe liš on taj koji odlučuje, mijenja, da je u njegovoj znači, ruci konačna odluka, pivaka, konte, bareke, tala hoće. I kad je pokušao sam objeti nisam uspio i kaže kadas se približili sletanju kad Allah je dao kaže da javljaju ne može se znači sletjeti ima ob, ob, ob, oblačnost neka neka znači smete neka bila da nisu odsletjeti ono i kaže ona čuje se sada dj avion se zaputuje kažeo ide prema Parizu i kaže ja malo pokusham kad neka pita kaže a koliko ima do Parizu? I kaže ne znam nekoliko satika inshallah svatje kaže iz toga, da ipak tu mislim to u osnovi nevjernih ali kada je shvatio zašto sam ja njučito vrijeme pokušao pojazdam, mi imamo određenu volju, imamo znači ciljeve, imamo sve živo što smo mi splanirali, ali Allah Žešan je taj odlučuje, sve to ispod Allahove voje, zašto? Zašto je shvatio? Zato što kaže Allah Žešan u Kur'anu inhuwe illa zikrun uh, zikru lil'anamin zaista je ovo opomena Kur'an svim svjetojima, pa zato i kaže gospodar svjetova, li men šaa min kum Ko bude htio od vas, da ustraje da bude na pravom putu. Opomena je Kur'an svim svijetovima, onima koji hoće od vas, koji žele od vas da ustraje da budu na pravom putu. koji su primorani, neko ko želi od vas, pa zatim kaže A vi ništa nećete želiti, ništa nećete htjeti, a da to Allah ne želi. Pasta znači. Odje, uh, e, potvrđeno da mi imamo djelimičnu odluku, želju, nije znači htjenje. Međutim, mala tebarekevelala je iznad svega toga da je to njegova univerzalna odluka i želja da ono što hoće to biva. I rokosporte, znate, šta ćeš pisradio ime El Alim, je. Allah te barek, ti znaš šta je bilo zna šta će biti, zna šta se dešava, ono što nije bilo, kada bilo, kako bi bilo. Znači zna svaku završnicu svakog od nas. I znate kakav si. I zato oni koji kažu, kada budu bačeni u džehene, da nam se vratiti, da uradimo kakvo dobro dio, kaže Gospoda i ikada bi se vratili, ponovo bi ostaleno i staroj priči na stramputice. Znao gospodara, znači oni u tom trenutku kada vide azab, kazuju to, o Bože, izbavi nas, ja se vratimo, da uradimo kakvo dobro djelo. A kaj, kada bi ih vratili, kaže, oni bi se ponovo na dunjalku s strastima i sniđenima. Što zna kakav si, zna tvoju dušu, zna tvoje odluke, zna tvoje nije te. zato se ništa ne dešava bez njegove univerzalne volje, ali je tebi dao Zato kada je stvorio sve duše, upitao elestu bi rabbi kun zar ja vaš gospodar, svih vas, sve duše, znači kada su bile okupnje i sakupnje, sve su kazale Belan. Gospodaru, mi svjedočimo jes ti naš gospodar. I to će biti dokaz za duše na svudnjem danu, jer kad su došle na dunjalu, kad su spojile sa tijelima, porekle su ono što su obećala gospodaru svjetova. Što je izazov je došao u dunjalu, pote iskušenja, jel? I Zatim su porekli ono što su gospodaru svjetova obećali. A gospodar je znao šta će ono učiniti. Zato je uzavno to bude svjetog za ih na sudnjem danu ili protiv njih da li su se protežavali onog obećanja koje su dale gospodaru, gospodaru svjetova. Zati mala Subhanu tala kaže Efelem jaj esi l'dine amenu elleu jaša umlahu le hedan nase Kaže, zar nije vjernicima jasno? Da Allah kada bi htio, sve bi ljudi uputio. Ovo je ajit vjernicima danas. Znači, zanimljiv nije jasno, kada bi Allah htio bi to uradi, on je kader to da učini, ali Allah Želešanu ne primorava sve ljude kako mu ljudi pripisuju, da je on primorava ljude koji će biti vjernik, koji će biti nevjernik. Znači, da je istina da je Allah Želešanu, onda bi primorao da sve ljudi da budu vjernici, zato što Allah Želešanu šta? Voli vjernike. Kristavjeričma je zadovoljan i takve će nagraditi, a Allahov ne, ne voli nevjernike. Poricatelja, ni ne voli, oni prezire, mrzi, za njih prezirje, će pripremiti kaznu koja je već pripremljena i djeca i bace će več biti kažnjena. Takve ne voli, i to je dužo da zadovolji vjernika da mrzi na ne mrzi nevjernik, Allahu velik je tebi. To je dio imana. Zatim kaže Alad Želešanu na drugom mjestu a kada bi mi htjeli, svakoj duš bi dali ih i dajte uputu. Sve bi duši uputili. Da Allah hoće, da hoće da primora nekoga na nešto bi to učinio. Ali ne, njegov hikmet, njegova mudrost jeste stvaranje ljudi, čovječanstva, život na dunjaluku, mijenjanje, slanje poslanika, izastanika, spuštanje knjiga, uputa. To je sve s njegove mudrosti, hikmeta. Je vi nemamo, baš znači pa pravo da pitam zašto gospodar tako to nema zašto to što kaže gospodar sve to raju selo ama yaf'al Allah ne pita se zašto to čini i zašto to radi pa kom će biti pitanje zašto sto radi zašto nisi da zlo, zašto se sledi ostrase zašto daš mislili da poslanika sallallahu alejhi ve selleme zašto nisi bio da oni koji klanjaju zašto se zašto znači, bio taka kakva sve će biti pitanje i ne samo da znači, će ljudi nego će biti pitani i poslanic i oni će biti pitan Svi će biti pita nema izzeta samo se Allah ne pita zašto i kako i on stvoritelj Zadam se direktora da upitaš ovom, od dana se vladimo, kretem, pa izme, Međutim, znači, direktor koji je ono, glavni prijesni, glavni stvar, odgovara, niti ima neko pravo da vam to njegova kunačna odluka. Onaj kad je dao zeleno svjetlo za napada, niko nije pitao zašto, kako? Posle, ono kad je, to je tako. Međutim, gospodana svjetova nikoga nije pravo pitao zašto je odlučio, zašto je to učinio, zašto se ovako dešava, nego se sve vraća na njegovo znači, ime el -hakim koji je, znači, mudar, koji, je, e, koji posljeduje e, svu mudrost i koji to radi isključivo iz potpune, potpune mudrosti. Izvrhunca mudrosti gospodara svetova to čini. To samo njemu dolu, i on zna zbog čega i kako. A su so mi tu na iskušenju, na ispitu, ovaj dinamik ispiti. Da li ćeš povjerati, da li niješ povjerati, da li će se odazvati, da li niješ se odazvati. I ne daš pravo da kažeš, eh, da je Allah je bio takav, Allah Jerushalmano nije te ostavio, tek tako. Poput, danas kad te pitaš šta si ručao, šta si dođu, šta si večerao, ti ćeš me povratiti svoje. Kako, kako je došao taj imetak u tvoju kuću? Kako ste namirnice dospjele? Pa kao otac radi, majka radi, neko radi, kovša donio ročak, znači sve ima sebebe, uzroke, neko se aktivirao, neko radio, neko zaradio, neko donio, neko je napravio i na kraju ste to, alhamdulillah, jako pojavno. Što znači da sve to ima uzrok. A kad ti kažem osvani ti, tvoja porodca, tvoj roteri čekajte da kad će vam pasiti s neba u kuću da jedete, da li bi to prihvatilo? Da li bi to prihvatilo? da ćemo kazati vi ste preselili, crkli ste, vallaha tako htio. Ne, tada će se pobunti kazati, mi moramo raditi, moramo ustati, mi moramo napraviti, moramo popiti, donijem čašu vode, jel, čaj, kafe, sve to moramo da saaktiviramo, da to prinesimo, sidimo i naprimo. A kad kažemo klanjaj, obožavaj, postio, ne, kaže Allah, što hoće ovako da ja nekakav jesam. Laži sam sebi, jer se ovo dokaze, znači da mu dokažeš, da on nije uzeo za SPA-be, a kad uzme za espabe za uzroke, tek tada može očekivati jel? i uspije na ahiretu. Nahirat. Zato čovjek ne može to tako da prihvati kao kad su doveli predomera rad Jelbanu čovjeka koji je bio kradljivac pa su mu ruku osjećati pa kažu ne halifa, zašto? Kad Allah odredi da ja ukradim, kaže kako Allah odredi da ti ukradiš kao oni odredi da ti osjećamo ruku, pružu ruku. <laughs> Odgovorio mu kad rom, nakon kako on shvata i razine. Allah ti to odrijedio, evo ti odrijedio, znači, znači, pustimo da ne ideš, isto. Kakva je razlika između ovih svojstva osobina koje posjedio gospodar Allah te barek, koje je ove moći, sile, snage i koje posjeduju ljudi? Prije svega kada se odnosi na Allah onaj savršenstvo i ona je doliko je samo da se Gospodar sve to opis opiše sa imenima El Aziz znači u smislu njegovog značaja jačini El Jabbar El Mutakabbir a kada se odnosi na svojstva ona je znači negativna pokuđena nije pohvala nije u kakvom slučaju da se od čak znači učijaci ove osobine da se njima uh, vjerni kopiše ili da ima take osobine prisut zbog čega zato što to ne dolkuje A gospodar sveta njemu toliko da je on silan. Da je on gordo. Zbog čega to što je on porazio sve vladare. Sve je primorao na ono što on smlano da ta lažje i što hoće. Dok mi znači ne možemo se uzlizati jedni iza drugi i tlačiti jedne druge i nepradučiniti jedni drugima. To nam nikako nije dozvoljeno. Zašto to što smo mi ubiti, mi imamo maj, e, majkave osobine jer nas je zijeti jedna mala mušica, jedan mrav, jedan komarac, sve to što je sičušno, tako malo nas to je zijeti, mi stragujemo od toga, miš, i slične stvari, mi imamo, znači, a kako ćeš onda takav, kakav jesi, taka manjka u svojim osobinama, da se okitiš ovim velikim, velikim osobinama. I tako da ako se god okiti nekom od ovih osobina, nije mu, znači nije mu dobar završetak, jer svi poslanici koji su dolazili kudili su kod svog naroda te određene osobine. Pogledajmo što je kazao Bud ali sada kada je došao svom narodu. Ukazao je prvo da tođači osobina ne dolikuje vjerniku, zatim kakva je završnica onoga koji bude okičen sa tom osobinom da je silnik na zemlji, da ogvolik zemlje. Kazala je Lašanu, Wa izabatastum, patastum Jabbarin. A kada kaže, kažavate, kažavate silnički. Jabbarin, opisu je ih. Malna silnika koji každjeva je na ovakav način. Puno hima. Zatim kaže, Fettebullahe vati'ud. Bojte se Allah, debaraka vatara, i budte njegov pokovni. Vrate se, svate, da to što radite, to nije ispravno, nije prihvatljivo. Ne može to biti osobina vjernika. Zatim vodi jedan dialog s nima, pa zatim kaže, Inni ahafu Alekum, azabe jav min azimu. Ja se zaista za vas bojim strahujem da ćete okusti strašnu patnju na velikom danu. Zna gdje vodi ta osobina, da je to u propast, idu Njaluka je Ahireta, pa se plaši vod za narod svoj, da će i ta osobina odvesti u propast. I na kraju, završava, gospoda Svjetova popisuje taj narod koji je opisan bio da su bili Džabarin, silnički narod, pa kaže, To je kaže narod Adam Čehadu bi ajati rabbihim wa asav rusulahu wa tabau amre kulli džabarin anir. Kaj to je narod Adam koji su poricali Allahove ajete koji su im dolazili. Silili se i nad poslanikom i ajetima i sve tome pa kaže nisu slijedili poslanike koji su im dolazili. Bili su nepokoni svojim poslanicima i zaslanicima a slijedili su svakog silnika svakog džepara, kaže Valšanu, i onoga koju i nađeva. Takve su slijedili. Što znači rezultat, takvi osobina vodi u propast. I zašto? Zato što mi uzmeo pouke i iskazivanje narodima. I vidimo kako završavaju takvi, zato treba sa da čovjek čuva i ne smije sebi dozvoliti takvu stvar. S druge strane, onaj koji iz dana od dan sebi dozvoljava da bude u takvih osobinama, u takvih osobinama da se okiti, Takvo srce će Allah Đelešanu zapečetiti, takvo srce više nijeće moći da osjeti e, račenice upute ili riječi upute i riječi zablude. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu kezalika يتبع الله على كل قلب متكبيرين جبار A kaže Allah će zapečeti svako srce svakog متكبرا e, oholnika i جبارa silnika onaj koji se oholi i koji se sili na dunjalku bojati se i strahovati za njega da mu nije će biti srce zapečećeno. A koliko danas ima takvi, kada pričaš, kada ga pozivaš, kada pojašnjavaš kako se sili, kako se oholi, kako znači pokušava da istinu sa kojom dolaziš da omalažavi ili da je za, na bilo koji način povrijedi, uvrijedi, a isto tako je nosioca te istine kojih pojašćava, koliko ih danas ima. I za sve njih je, stra... znači, čovjek treba da strahuje kakva će završnica biti njih. Ali te bare, ta otvara vrata, te obe, i to je radosna vijest. Za sve njih, za sve nas. Do onog trenutka kada duša krene da izađe. I svi imaju šansu. Da se pokaju i da se vrate. Imaju primjer u Sadamu. Danas... Znači, jedan od nasilničkih vladara koji je živio, za koju golema, znači, u jednom periodu čovjek su ga protekfirili, smatrali ga nevjernikom, obok toga, u drugih stvari koje je činio, obok njegove stranke, ideje na koje je zasnovan. Ali Elad je Jelašanov, pred kraj njegovog života, je učinio da čovjek puno čini istikvar u zatvoru, da je te dane u zatvoru planjao, Oni koji su bilo Čevici, da je puno učio Kur'an i na kraj kada su ga izveli da ga objese, izgovori šehadet, zadnje riječ su vam bile šehadet i preseli na tobi. Allahu akbar. A zamisle njegovog života, šta je sve uradio, šta je činio muslimanima, kakav je bio raznadnik, kakav je bio tagut, puno ovom riječi. Na kraju vlađe Oni što su neprijateliti još veču sramotu za njega, A to je sramota za muslimane, Čit, na čitavog svijeta da je obješena, dan kurban bairan, Allah uprava. Da, kurban bairan. Ali on izgovorio šehadet, taj šehadet, poslali se sve, kada će riječi, budu zlani riječi, la, ilah, ilah, ući, uđenet, ne možemo ulaziti tu, u to srce, je li, ovako, znači, mi vaništinu osudimo. I to da danas to što su ali je primjer suhala. Primjer, znači, a i nada, s druge strane, svakom onom, koga zavede dunjaluk, i ljepote dunjaluka, Mojutim nikada ne zna kada će preseliti, na čemu će preseliti. On je preselio na čemu je, na čelu je preselio. Zati mala tevareke vetala prijeti svim nasilnicima i svim ogolicima, žestokom patiom nahira. S svim nasilnicima i svim ogolicima. Pa kaže la Suhanova tala, "Wastafahu wa khaba kullu jabbarin Kaže i poslanicu doveli i pomoć straže gospodara svetova, pomozi Pa su, kaže, stradali svi silnici. I sve i nađije, sve i gospodar sve to uništio. Zatim kaže gospodar مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَ مِمْ مَاِنْ سَدِيدٌ A kaže, nije ono što očekuje jeste džehennem. Gdje će biti pojeni sa strašnom tekućinom. Strašnom tekućinom. Džehennemskom tekućinom. Kakva je tekućna, jete džarrauhu, vela je kadu joseguhu, va je jus, uh, tihil mevtu min kulli mekanin, vela huve vimejit. Kad on će pokušat da proždre, da proguta to, ali neće moći, dolaš mu, kaže, smrt sa svih strana, sa svih strana, ali, kaže, smrti neće opusiti. Znašite, te kaze, te patnje, Koliko će biti žedni, koliko će iščekivati neku polješku kap, kapljicu da im padne u usta, a kada im ta kapljica dođe, to će biti još veća propas, još veća kazna za njih. Jer neće biti u stan da probutaju, pa će pričekivati usmrt koja će doći sa svih strana, ali neće moći preseliti. Pamim vara i azabun qaliz. A iza svega toga još ješća i još strašnija patnja ičeka. Allah To su svima onima koji, koji su se bili bizao na poslanike, na ono sa čim su dolazili i Allah Jehošani opisuje na počet pa kaže kurlu džepanin anid, svaki je unište silnik i inađija. Kad su poslanici dovoljeli i tražili pomoć gospodara, Allah Jehošani šalje pomoć uništava takvi. I kako će biti kazna? Pogledajte kakva je završnica na hiretu na Hiretu za takve. Da je komentarista ovaj Ajit Imam Kurtobi, navodi jednu priču, jednu predaju koju je izbilježio, Ar Mawredi u svojoj knjizi Edebu Duniave Din gdje kaže za Velida ibn Jezida ibn Abdel Melika da je jedne prilike uzeo Kur'an i otvorio ovako i ono što je otvorio bio ovaj Kur'anski ajed وَسْتَفْتَهُوا وَحَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ i kaže izosno nisu tražili pomoć pa su stradali svi nasilnici, svi, sve i Pa se kaže, razljutio. Žustoko se je I onda je izgovorio nekoliko stihova gdje kaže Zar prijetiš svakom i inađi i svakom silniku? Onda kaže Ja sam, kaže, taj koji je džabar, koji je anid. Ja sam taj silnik, ja sam taj inađija. Evo me, učin nešto sa mnom. Pa je počeo cijepati Kur'an počeo cijepati Kur'an, kada je pocijepao Kur'an kaže poslije toga iza džihte rabbe kaj je ovome hašni fakul, a kad budeš došao gospodaru svjetova na danu kupljanja, pa kaže ti tada reci, kaže gospodaru moj pocijepao moje velite. Pogledajte te sile, oholosti, da se ne boje Allahove kazni. Allah tabarak vatala će na sudnjem danu, zemlju, Tunggu sallallahu alaihi wa Poputljeba. Zašto to što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam te da_ teku ono ordo yom al-qiyamati khubzatan kaže da zemlja biti uh, poput ljeba. U ruci gospodara svijeta koju će prevrtati kako on bude etiopa poput nekog odansko ide na putovanje i izmi svoj hilj predlači u ruci kako kako ruci. Zatim kaže, pripremljena je ta ista zemlja da se ugosti stavnici dženeta. Ovdje šerh ima znači komentari u Štenjaka gdje kažu, u smislu znači, da će od toga, od te zemlje, opustiti svi oni koji krenu sa da uđu u dženeta. Neki kažu, nakon ulaska, neki gore pri ulaska, i ovo je ispravnije, znači, pri ulaska će opustiti tu zemlju koju je ona da barek je tala pripremio svojom rukom da, da ugosti stavnike, stavnike dženeta. I zato mi na kraju samo još da je poslanica Allaha Valjiha sveme često i puno učio dovu, i na ruku i na seži gdje spominje znači ove osobine gospodara svjetova, pa kaže uh, jedan vas hada, alofi bi malik djavano, koji sam s poslanikom jednu noć, pa je odpočeo, kaže, nama za prvo nekrat proučio suru bekaru. Tako drugi počeo na ruku i državio na ruku u koliko se je zadržao na kijan. I je proučio, kaže, posle toga, Dov, Subhane, Zilđa, Baruti, Vemana, Baruti, Valki, Brija i Vela Azama, neka je uzvišen i slavin onaj koji posljeduje, koji gospodar svake moći, svake moći, svake vlasti, svake dike, svakog ponosa i svake veličinje. Kad zatim se vratio, zadržao se na ruku koko je bio na, na kijamu, zatim odšao na sežu, gdje je ponovo zadržao koko je bio na kijamu, gdje je proučio istu tu, tu Dovu. Što znači da se ova tabarka, tava velična, O je veliki svoj stavio da koji mi treba naša namaza od rast u kratke bilo je još neke stvari koje smo hteli kada zautim vrijeme nije dozvolu molimo majka Danica da taj do kabinu se da na podatke se koristi od ovih od ovih predavanja mi naši neki bude sjećali se pamit da haba kashana inna min istifada